а її особливість. Та особливість, що поряд з іншими аналогічними, відрізняє її від близьких і далеких мов. Чи є якась потреба нівлювати ці особливості? Нема ніякої, бо далеко не все притаманне одній мові можна легко принести і прищепити інший, не завдаючи при цьому шкоди її живому організму. А які практичні наслідки дає штучне запровадження в нашу мову активних дієприкметників, яскраво видно з тих прикладів, що їх наведено на початку цієї статті. Правила підручника мають нормувати і удосконалювати мелодійне звучання нашої мови, а не знижувати його. На це треба неодмінно зважати, складаючи новий підручник української мови. Літера, за якою тужать. До мене, як автора статей на лінгвістичні теми, часто звертаються листовно із уст групи читачів і поодинокі особи, прохаючи пояснити, чи збереглась особлива вимова, як воно висловлюється, твердого або проривного «Г» що колись позначалося своєрідним знаком, як літера «Г» з хвостиком угору. В словах типу ґрунт, «Ганок», «Гудзик», «Гелгати». Ці читачі зазначають у своїх листах, що останнім часом не тільки учні, ба й учителі часто не роблять різниці в вимовлянні наведених слів із проривним «Г», а мовлять їх, за зразком слів «гарно», «гроші», «гомоніти» тощо. В українській мові є два різні звуки, подібні до латинських «г» і «г». Раніше вони позначались на письмі і друковано літерами «г» і «г». Під час одної реформи українського правопису в 30-х роках літеру «г» скасовано мотивували це тим, що літера в написанні іноземних слів і прізвищ ніби творила велику плутанину, бо її треба було писати в словах латинського походження, а також із сучасних європейських мов, де чується звук «г», «ге», наприклад, «генерація гюго». В словах грецького походження або в сучасних іноземних словах, де чується звук «г», Потреба в цій літері відпадала, скажімо, географія, геродот, гусар. Прибічники цієї реформи додавали, що в українській мові слів із звуком «г» поглядно не так уже й багато, а тому відповідну вимову їх легко запам'ятати. Мене мало турбує правопис іноземних слів і прізвищ, а от написання українських слів із звуком «г» на початку чи всередині слова, раз у раз змушує гостро відчувати брак скасованої літери при нескасованому звуці, який, звісно, скасувати в живій мові не можна, хоч би як того хотілося задля спрощення чи для якоїсь іще мети. Отож, виникла дуже незручна ситуація, коли певний звук у мові є, а знака для нього правопису нема. Тому то, хоч не хоч, а щоразу, коли не трапляєш на українське слово з звуком «г», доходиш висновку, що викинули літеру «г» з нашого алфавіту необачно похопцем. Слід зауважити, що скасування цієї літери припало на той час, коли вчинено було багато перекручень і збочень, коли заявились реформатори не тільки українського правопису, а й самої української мови, які рішуче виступали, наприклад, проти слова чекати бо, мовляв, є слово ждати, або вимагали викинути слова щойно, тількино, допіру, залишивши їхній синонім тільки що. Природний український вислів насипати борщу юшки чи навіть вина який ми подибуємо не тільки в наших класиків, а й у сучасного радянського поета Бажана, вони вважали за прояв мовного шкідництва.